Вклав усі свої сили та вміння в ту операцію, однак інколи цього виявляється замало. Часто в тій сфері діють інші закони. Найбезнадійніші хворі виживають, а ті, хто просто зобов'язаний жити, помирають. Цього разу відчував дівчинка житиме. Ще ні разу не схибив у своїх перечуттях. Та перечування прийшло до нього майже відразу після першої ж зробленої операції. Наче на кінчиках пальців, коли він торкався пацієнта, з'являлось ледь-ледь помітне світіння. Коли ж справи кепський, то він наче занурювався в липкий туман, однак продовжував робити свою роботу, не втрачаючи надії. Цього разу всі добрі сили на боці дитини, і вона житиме. Після праці Сашко зайшов в ординаторську. За столом сиділо Митько і той чолов'яга, що приніс малу. На столі стояла пляшка, напевно, медівки, тому що рідина в ній була боштинового кольору. Два гранчаки явно тутешнього походження. Очі чоловіків. Прикипіли до постаті лікаря. Там все гаразд. І Сашко чомусь показав пальцем гору Хтось дуже хоче, щоб ваша дитина жила, і вона житиме. Знаю, що митьку. А і мені свого трійла. Важка ніч, знаєш. А ви, пане, будь ласка, розкажіть мені про те, хто ви і що трапилося. Чому раніше не привезли дитинку? «До малої зараз не можна, вона відпочиває після операції, але її сон пильно стережуть, можете не хвилюватися. У нас хоч і не столиця, і немає розкішних умов, однак наші сестрички беруть теплом та добрим словом, а це, повірте мені, подекуди важливіше за дива науки та техніки». Мало зараз ліпше не турбувати навіть словами нехай найніжнішими. Вони сидять за столом, дивна трійця. Лікар у білому халаті, вже старий пасічник, одяг і руки, якого навіть взимку пахнуть вощиною, та молодий чоловік з печаттю вітчою та страху на обличчі. Цього літа ми з родиною вирішили не їхати на відпочинок, як завжди, в Туреччину чи до Греції, хоча дружина – і наполягала на Гаваях. Лянуся, моя доночка на те активне сонце має алергію, тому ми й опинилися на Шацьких озерах. Захотілося спокою. Навіть мобільні телефони залишили в Києві, бо коли займаєшся бізнесом, то і на відпочинку тебе дістануть. Як на ділові партнери, то ділові недруги. Моя теперішня дружина в минулому модель і цей відпочинок. Їй зовсім не подобається. Так, лянуся на її донечка. лянуся на мама померла. Не співчувайте мені. То не під час пологів, чи типу потрапила під машину. Банальний випадок з... е, може про це згодом. Ось так. Віка, теперішня моя половинка, зранку до ранку тільки скиглить та жаліться, все їй не так. А нам з Лянуської, навпаки якраз у кайф. І вода в озере чиста-чиста, і риба завжди ловиться, і в лісах і ягоди та гриби. Правдивий рай. А те, що туалет від хати в двадцяти метрах, то байдуже. Чи те, що ванну гарячу прийняти не можна, також байдуже. Кринична вода у пані Наді таки жива, бо навіть лянка, коли на її обливається – від втіхи лише сміється. Після тижня таких обливань усі її алергії кудись занапастилися. А то вчора вранці повертаюся з рибалки нічної, а дружина сидить вся така наїжачена та сердита, питає її делянка, то вона мені відповідає, що полаялася з нею. Бо та мала монстрячка вже зовсім совісті немає. І сказала, щоб вона забиралася геть. І почалося, що ми її не цінуємо та не любимо ні як жінку, ні як дружину, ні як матір. Ох, стосунки мачухи та доньки важко назвати гармонійними. Так от кинулися шукати Ляну, а її ніде нема. Сусідські дітлахи бачили, як бігла вона в бік лісу. Вже й сам зараз не пригадаю, як я в тому лісі опинився, куди йшов, але таки по обіді натрапив на малу. Вона, знесилена та голоднюща, лежала під кущем шепшини. Я до неї, а вона вся горить і скаржиться на біль в животі. Заблукали ми в лісі одне слово. Спочатку я розважав малу історіями, пісеньками, розмовами, а вона все жаліється на біль у животику. А коли сонце пішло спати, то й зовсім затихла. Думав, спочатку заснула. Але ж ні, знепритомніла. Господи, я й сам не пригадує, як опинився на тій дорозі, хто вивів нас із лісу і майже під колеса оцього шановного пана. Ну, а далі ви знаєте. Митько мовчки налив медівки. Столичному панові повну, а собі та пану доктору по половині. Столичний пан залпом все випив, все ледь пригубив, як і Митько, який, незважаючи на стрес, так і сказав, все ж мусив пам'ятати, що за кермом. Добра, 50 градусна медівка без закуски розв'язала язик столичному панові. Той розповідав далі. І про себе, і про те, що займається в Києві будівництвом вже не один рік. Тобто, не те, що займається особисто, а керує ним.